Ah, vull arrencar la cinquena edició del gran recapte d'aliments a Catalunya, que té com a objectiu cobrir les necessitats alimentàries de les persones més necessitades doncs, a Catalunya. L'entorn de la crisi ha greugit la situació i és per això que el Banc d'Aliments doncs, espera superar els 2.727.000 quilos de, eh, de l'any passat. Però per aconseguir-ho, s'haurà vital compta amb l'ajuda dels 15.000 voluntaris eh, que s'han apuntat arreu de Catalunya. Des de tot un poble volem fer una crida als nostres oients perquè aporteu aliments bàsics de llarga durada entre avui i el dia de demà als 1.300 punts de recollida a mercats i supermercats de tot Catalunya. Ja us avisem que els aliments recomanables per donar són l'oli, llet, llegums o conserves de peix. Més d'un milió i mig de persones al nostre país pateixen mancances alimentàries. Aquesta precarietat fa que els ciutadans veiem les dificultats més properes i campanyes com el Gran Recapta d'Aliments ajuden a canalitzar la solidaritat que tenim tots a Flor de Pey, segons ha afirmat Antoni Sant Salvador, el president del Banc d'Aliments de Barcelona, durant l'acte de presentació de la campanya d'enguany. Aquesta cinquena edició té com a novetat eh, i és que la major part dels productes recaptats aniran a parar directament a les entitats benèfiques per, més properes per tal que el recaptador doncs, sigui més sostenible i agilitzeixi doncs, el repartiment de manera que els aliments arribin el més aviat possible a les entitats i també als beneficiaris. És important dir que la gran recapta no s'improvisa sinó que és fruit de mesos de treball i la suma del voluntariat i, professional, i dels, dels professionals. I és per això que l'alcalde de Barcelona la Xavier Trias ha volgut agrair la tasca de voluntaris i empreses implicades com és el cas de Danone, Capravo, Mercadona o Coca-Cola que s'han volgut també sumar a la causa. No hi ha excusa per no, no participar-hi, és molt senzill, podeu portar els aliments adreçant-vos als mercats o supermercats que tingueu més propers o bé fer-ho a través de la web www.granrecapta.com. Molt bé, doncs d'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa, des del 91.6 de la FIM, és tot un poble que us parlaré d'acompanyar Cristina Pania i jo, Francisco Miguel i Jordi Garcia.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 I atenció perquè comença la Festa Major de Sant Andreu de Palomar. Avui comença la Festa Major de Sant Andreu de Palomar, que es farà doncs entre els dies 29 de novembre i 8 de desembre. Un dels actes principals és el pregó, que celebrarà aquest diumenge a les 11.30 del matí, al balcó de la seu del districte de la plaça Urfila. Els pregoners d'enguany són els músics Andrea Motis i Joan Chamorro, i aquest acte doncs hi assistirà el regidor del districte Sant Andreu, Raymond Blasi. El regidor també assistirà a l'acte de lliurament del Premi Sant Andreu aquesta mateixa tarda a les 7 a l'espai Josep Bota i posteriorment a la misa de Festa Major. Demà dissabte també visitarà la sortida de Comerç al carrer de Sant Andreu Nord Comerç. Diumenge assistirà a la Despertada de Trabucaire, que se celebrarà a les 8 del matí a la plaça d'Urfila. El dia 2 participarà a la presentació del llibre Finestre Sant Andreu durant la Guerra del Francès, que es realitzarà a les 7 de la tarda a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabre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 tallers, històriques, activitats tradicionals, recitals poètics, sortides de comerç al carrer, balls i taules rodones, entre moltes altres activitats. Una de les activitats destacades és la campanya de donació de sang que es fa precisament avui en motiu de la Festa Major i que organitza el Banc de Sang i Teixits, l'Ajuntament de Barcelona i el Centre Cultural Can Fabra. La iniciativa es fa avui de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, com hem dit, al Centre Cultural Can L'objectiu és superar les 150 quanta donacions que es van produir en anteriors convocatòries. El final de festa serà el dia 8 de desembre a les 7 mitja de la tarda amb la cantada de Vaneres a càrrec del grup Mar Brava a la plaça Comerç i amb l'espectacle de Cloenda, Verona, que es a la plaça Urfila. El regidor de Raimon Blasi també participa en l'acte de lliurament dels Premis Sant Andreu 2013. Aquesta tarda, a les 7 de tarda, com acabem de dir, el regidor del districte Sant Andreu, Raimon Blasi, participarà en l'acte d'alliurament de Premis de Sant Andreu, que tindrà lloc a l'espai Josep Bota, de, de la Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià número 20. Aquest guardó reconeix aquelles persones, entitats o institucions que hagin destacat pel seu esforç i dedicació en activitats d'interès públic o d'especial rellevància, sigui a nivell individual o col·lectiu, en qualsevol tipus d'àmbit. També aquelles aqu que s'hagin també distingit per haver donat projecció exterior als barris de, també de Sant Andreu. Molt bé, doncs senyora i senyora, ens fiquem ja directament dintre del que és la Festa Major de Sant Andreu i a partir d'avui doncs, es posen en marxa més de 200 actes que conformaran aquesta Festa Major de Sant Andreu. A partir d'avui doncs es posen, com hem dit, en marxa més de 200 actes. Comencem pel primer partit de les 12 del matí al Banc de Sanc, a l'Auditori del Centre Cultural Can Fabra, organitzat també pel Banc de Sanc de Catalunya, eh, en el que col·labora doncs, el Centre Cultural Can Fabra. Molt bé, doncs ara, ja, ara sí, ara passem a la tarda, perquè a dos quarts de cinc hi haurà el de Cluenda de Festa Major Músic, Joan Carles. Eh, a les 5 de la tarda hi haurà la gran festa infantil al de la cantonada amb Sant Adrià, organitzada pels amics de la Fabric Coats. Doncs una gran festa infantil serà doncs amb jocs, berenar i regals per a tota la veïnada. També a les 5 de la tarda, teatre i poesia al Centre Cívic de Sant Andreu, Carrer Gran de Sant Andreu, número 111, organitzat per l'Associació per la Defensa de la Gent Gran. Hi haurà poemes i relats. A les 5 de la tarda també hi haurà també el 6è campionat també de Bridge, també a la segona planta del club, a la Rambla, a Febre i puig número 47, organitzat doncs, el campionat pel club de natació Sant Andreu. I hem de dir doncs, que les inscripcions són limitades, a 16 parelles. A les 6 de la tarda, presentació del llibre Nosaltres, els federalistes. Catalunya a la Cruïlla. Es realitzarà al bar Versalles, al carrer Gran de Sant Andreu, 255. És organitzat pel PSC de Sant Andreu i en dedica, es presentarà doncs, aquest llibre a càrrec del seu autor, Ferran Pedret. A les 6 de la tarda hi haurà una demostració de Country, Taichi i Salsa, al Centre Cultural als Catalanistes, que està ubicat aquí al carrer Ramon Batllà, a la segona... Doncs 2B organitzat pel Centre Cultural Els Catalanistes, i bé, bueno, doncs, que hi haurà un grup de Country, Twisters, un grup de Taichi, Taichi Taoista d'Espanya, i el grup de Salsa, Ània i Guille, i que l'acte, doncs, és total, totalment gratuït. A les 7 del vespre, concert de la banda municipal a càrrec de la banda municipal que es farà al Sant Andreu Teatre, al SAT, eh, organitzada pel Districte de Sant Andreu. I com hem comentat abans, a set del vespre hi haurà el del Premi de Sant Andreu a la sala Josep Bota, a la febre que ho haig al carrer de Sant Adrià Nualubín. Organitzat pel districte de Sant Andreu. Exacte. A dos quarts de vuit hi haurà una macrofesta dels 90 del ve... de Paco Pil i OAU i l'actuació sorpresa. Això és al carrer Segre cantonada amb Sant Adrià, organitza el dia de la rasca, eh, actuació en directe del mític Paco Pil presentant els seus hits dels 90. Sessió de vídeo DJ amb OAU. A dos quarts d'avui hi haurà la resolució del segon concurs de narració curta del vespre sobre el Vall de Bastons al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, organitzat per la Coordinadora de Vall de Bastons de Catalunya i doncs en, aquest, bueno, en, aquest, en, aquesta, en aquest concurs hi haurà la, resolu la, la resolució del concurs i una mostra bastonera. A dos quarts d'avui també aquesta nit hi haurà nit de flamenco al carrer Gordi u bis, organitza Associació d'Artistes de Sant Andreu i el preu són 5 euros. I a dos quarts d'avui hi haurà la xerrada dona i presó. Eh, el, bueno, el, bàsicament el, el lloc serà... la CCO La Gordíssima, organitzada per la Festa Major Reivindicativa i serà una xerrada dona i preso amb la Laura Riera que expressa doncs, la política catalana i Alma, és una antropòloga i membre també de l'equip d'investigació feminista d'Euskal Herria. A les 8 del vespre també avui, documental Solo para Supervivientes Cooperativa Primitive Films. Aquesta activitat es realitzarà al local d'Iniciativa per Catalunya Verds i Joves d'Esquerra Verda i és organitzat precisament per Joves d'Esquerra Verda i Alternativa Jove. Així que si vols fer una cervesa amb joves cooperativistes i cinèfils, no et perdis aquest acte. A les 8 del vespre la missa de festa major de festivitat de Sant Andreu eh, a la parròquia de Sant Andreu de Palomar, que organitzada precisament aquesta missa doncs, per, la, per la mateixa parròquia. A les 8 del vespre, tas de cerveses a l'Associació de Veïns. Es farà a tal i com diem a l'Associació de Veïns, que es troba al carrer Valari i Jovany número 14. És organitzat per l'Associació de Veïns i Veïnes de Sant Andreu de Paloma i el que farem és conèixer els secrets de vuit cerveses a mans d'un expert sorteig També es farà un sorteig d'un lot de cerveses, de, per més d'informació o inscripcions podeu adreçar-vos a info.arroba.a.v.santandreu.cat o bé trucant al telèfon 933 459 698 de 6 de la tarda a 8 del vespre. El pagament l'heu de fer anticipadament, val 12 euros i pels socis de l'associació de veïns doncs eh, val 10 euros. I a dos quarts de la deu, Gregal Sona, 30 anys de l'agrupament Escolta i Guia Gregal, a la plaça aquí de Can Fabra, organitzada doncs, per aquest agrupament d'Escolta i Guia Gregal, amb actuacions que podreu comptar de Bosonoya, de Versions, Al Quadrat, que és així, un grup de rumba, i del DJ Borsellino Sound. Bueno, aquest acte ha bueno, col·laborat també per la Comissió de Festes també de Sant Andreu i Mòrits. A les 10 de la nit, representació teatral La Huella, al Centre Cívic de Sant Andreu, organitzat per Clip Teatres. I a les 10 de la nit, eh, de PDS, bueno, amb traca, brindis, pregó i els jardiners de Can Fabra, organitzat per la festa major reivindicativa de Sant Andreu, un concert de punxadisc, eh, el pregó de festa major, més a traca, més el brindis eh, final. Doncs estan rendidicans en aquesta nit de PDS a traca brindis i pregó, l'Enric serà al Enric de la Cub, al PDS Radio Rebelde i PDS estar per casa. També avui a les 10 de la nit, nit de PDS a la Plaça de les Palmeres, organitzat per l'Assemblea de Festes Alternatives de Sant Andreu de Paloma. A dos quarts de 11 de la nit, eh, de, eh, bueno, el cinquè aniversari de la Factoria de la Nit, aquí a la Rambla 11 de setembre amb Gran de Sant Andreu, organitzat per la Factoria amb concerts bàsicament de besos de perro, del millor tribut a Marea, Excesso i el Niño de la Hipoteca. I per acabar amb els actes d'avui, a dos quarts de nit, a dos quarts de 12 de la nit, hi haurà nit de DJs al carrer al carrer Lengua d'Oc, entre Gran de Sant Andreu i Neopàtria. Organitzat per 123, hem de dir que hi haurà DiscoNit al carrer, col·labora a l'Eix Comercial de Sant Andreu i dir-vos que aquesta nit de DJs al 123 doncs hi haurà Música Tecno House, amb DJ, Alferats i Coco Frenxi, així es diuen. Doncs últim punt per acabar ja aquest primer repàs de notícies del dia d'avui, el Sant Andreu Teatre us ofereix el segon cicle de monòlegs per a Festa Major. Al Centre del Teatre El Sad, aquí al carrer de Neupatria número 54, us farà de maig a proper dissabte 7 de, de desembre el segon cicle de monòlegs per Festa Major amb David Barragan i Maite Carreras. Doncs un any més torna l'humor amb adults durant les nits dels dos dissabtes de Festa Major, per aquells que vulguin passar una bona estona i per als fanàtics dels monòlegs, arriben David Barragan i Maite Carreras. David Barragan us presenta el proper 30 de novembre a les 9:30 Cretinus Cómicos. És a dir avui. <laughs> I, no, avui no, demà Exacte. i Maite Carreras us presentarà el dissabte 7 de desembre a les 21.30 ara us ho explico doncs cada espectacle té el preu popular de 10 euros molt bé, doncs nosaltres el que farem ara mateix serà una petita pausa escoltarem una mica de música tornem tot seguit amb més informació, fins ara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 Doncs avui hem d'informar que diferents entitats van presentar precisament ahir dijous al·legacions davant el projecte d'ampliació del centre comercial La Maquinista. Per parlar-ne doncs tenim a un dels responsables precisament d'aquesta presentació d'al·legacions, com és el pròsper Puig de la Canceleraria Puig i de l'Eix Comercial. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns, ahir mateix es va fer aquesta presentació d'al·legacions. Eh, Què és el que voleu aconseguir? Home, volem aturar de totes totes aquesta ampliació eh, de la maquinista que realment en un moment de, de consum baixíssim com hi ja, ha amb les perspectives que hi ha de futur, eh, és realment un tret a la línia de flotació de, del petit comerç no només a Sant Andreu sinó de, de tots els voltants de, de Bon Pastor, de la Trinitat, de Santa uh -huh. Coloma i de tothom. Uh -huh. eh, no és l'única amenaça que tenim, però ara anem per aquesta primer. Clar. A part també eh, him coses una mica estranyes. Mm -hmm. és dir, que primera, la maquinista continuen dient que tenien 20.000 metres quadrats mm -hmm. que hi ha de sol comercial mm -hmm. però sí que hi ha un informe de l'empresa que va fer l'última ampliació mm -hmm. que deia que d'aquests 20.000 metres quadrats se'n havien gastat 16.500 per tant els hi quedaven 3.500 jo no sé doncs aquests 20.000 metres quadrats que diu que tenen mm -hmm. i a part d'això eh, es requalifiquen 25.000 metres de sol industrial en sol comercial Eh? I, i i bueno, una de les excuses és que per a l'escola, per favor, només amb, la, a, a, a, amb, el, amb el preu del sí. metre quadrat que s'els està cobrant del subsol, la diferència de preu que hi ha, amb el preu real i ja ha, no parlo d'una escola, no hi ha per tenir na tres. Sí. Per tant, penso que aquí no hi ha és difícil de justificar i més en aquest moment, és a dir, el comerç en un moment que no pot aguantar-ho tot mm -hmm. perquè en una de les al·legacions el que sí que es comenta és que eh, s'augmenta fins a 45.000 metres quadrats el sostre comercial clar, clar, evidentment, és que ja tenen clar, estem parlant de, de quasi un 45 o un 46% més de superfície comercial mm -hmm. és dir que eh, serà un dels centres més grans d'Espanya de, mm -hmm. a part, que jo a mi el que, el que més em sorprèn és mm -hmm. que se'ls empren la boca les administracions diuen que defensen el model català de comerç. Mm -hmm. I resulta que, és veritat que més a poc a poc, però anem al mateix comerç, per exemple, que té Madrid, que acaba totalment en tot el que és el comerç, el comerç de barri. Mm -hmm. És dir, no ho sé, jo no, em sembla que les, les experiències des de més no s'hi serveixin. Mm -hmm. I no només això, vull dir, tenim el tema de la Sagrera, tenim el tema de Cerdanyola, tenim el tema de Viladecans, tenim, de, clar, sí. eh, el tema de la Roca, és dir, clar, bueno, això, això, això ja és la fi del comerç de barri. Uh -huh. Ens tindrem d'acostumar eh, a passejar per pues, carrers foscos, sense comerç, i el dia que a fer una, unes compres, agafa uh -huh. el cotxe i tindrà que desplaçar-nos. A més, també uh -huh. es comenta l'edificació de 600 habitatges. Bueno, que, aquesta és una altra. És dir, Barcelona té 25.000 habitatges per ocupar. Uh -huh. eh? I ara en farem més, i segons semblen el corredor aquest que hi haurà entre Sagrera i, i la maquinista se'n volen fer l'altre dia... Ens va dir la Tirem d'Alcalde que quasi 30.000 ja són, són coses que realment dir, acabem de sortir d'una bombolla immobiliària, que ens ha portat el que ens ha portat i estem creant, a més a més d'una altra bombolla immobiliària, una bombolla comercial i després un altre tema, una altra bombolla d'hotels a Barcelona. Mm -hmm. Perquè el dia, que està, el dia que ja no creixi el turisme i no sé què faran en tantes places hoteleres. Dir, bueno, arriba un moment que sembla que ha impredut el nord, la veritat. Mhm. Mm o sigui, que una de les demandes que estan en marxa és la sol·licitud ja de fer les obres de l'edifici de, de la maquinista. No? No, ja, nosaltres, nosaltres, ja, el, que, el que volem és que s'aturi aquest projecte mm. i mm. evidentment que es fa a l'escola. A més, a més hi, ha una cosa, hi ha una cosa que encara encara és més cafkiana, és dir, resulta que nosaltres, tots nosaltres, col·laborem amb l'erari públic a base d'impostos. Mm -hmm. eh? I som un dels països del món segons diuen el tercer, amb una pressió fiscal més alta a Catalunya. I resulta que després té que venir una empresa privada a fer una escola que són incapaços de fer. perquè pues la fai a l'Ajuntament, si sí, a casa, després pues que li cobri la Generalitat, que l'Ajuntament sí que té calés. Mm -hmm. O no, es que tot, amb, tot, tot es té que fer a costa del comerç. El comerç mm -hmm. i, altres, i altres coses. Té que que aquí no, no només nosaltres, els comerciants, ens queixem. Totes les sessions de veïns també es queixen. Mm -hmm. que, que les al·legacions les fem tots junts. És dir, no, no, no només les de comerciants, sinó també les de veïns. Mm -hmm. I, bueno, hi ha altres entitats que també les farien. A part d'aquestes al·legacions que hem fet des d'aquí, des del districte, podrien dir, tots sí. tot, tot els patrons de la Fundació Barcelona del Comerç que engloba els 17 eixos comercials de Barcelona també han fet al·legacions, mm -hmm. perquè al final això ens afecta a tots. A més, com que no n'hi no havia prou, a més a més han fet una línia d'autobús que arriba just, just, just, just, no arriba ni un bon pastor a la porta de la maquinista. Mm -hmm. És sí, sí. a no sé. Tot és una mica complicat d'entendre. El que sí que heu aconseguit és implicar això, no? Això que ens deies, moltes entitats, moltes associacions que es queixen d'aquesta manera de funcionar. Home, aviam, eh, al final tots som veïns. Entens? Tant els comerciants com els dones de veïns, tots volem el millor per el millor per als nostres barris uh -huh. eh? i per la relació social que, que, que hi ha al carrer i per tot aquest tema. Això ens afecta a tots i ens afecta moltíssim. Uh -huh. I a part també aquí hi ha una... No sé, jo també estic a mirar bé perquè jo he preguntat tres o quatre vegades aviam, si aquests 25.000 metres que s'amplia, que canvien d'ús industrial a comercial eren ja de la maquinista o eren, o eren de l'Ajuntament i se'ls hi venut. Això no, no, no, no, no ho sé per tant, també es tindria que, que sapigué realment de qui eren aquests metres quadrats mm -hmm. eh, perquè, no sé no sé, la veritat és que hi bastant és bastant difícil trobar segons quin tipus d'informació mm -hmm. eh? no, no, no, no ho tenim fàcil no tenim fàcil doncs aquest serà un dels temes que anirem seguint aquí en aquest programa també... El si que intentarem fer tot el soroll possible vull dir, tindreu tindreu notícies mm -hmm. <laughs> Digue, digue'm, sí, sí perdona doncs que demà es posa en marxa novament la Festa de, de l'Eix i aquest any doncs, amb, amb moltes més activitats que no pas els altres anys, no? Sí, sí, bueno, és això, no? com, com més ens apreten, doncs més ens hem d'espavilar encara que clar, a nosaltres ens deixen l'anècdota i la categoria important és pels altres, però bueno, nosaltres en, en el nostre espai intentarem fer el màxim per, per dinamitzar el barri mm -hmm. i estem a Festa Major, el, demà és Sant Andreu Dir, farem una festa que serà molt maca durant tot el dia fem, fem la, la, la, la típica ja eh, vedella que fem cada sí. any eh, rostida i durant el dia es, es, es n'hi ha donant tandes d'hamburgueses i de coses on es fa aquí a Sant Adrià, cantonada, al Gran de Sant Andreu mm -hmm. a partir de les 8 de la nit es, es donaran quasi 3.000 racions mm -hmm. eh, després també demà fem eh, els, eh, els comerços de nit, perquè mm -hmm. això, això shopping night, que ja es veu que ja ho tenen Registret. Ho tenen registrat al centre, a una empresa, per tant nosaltres en direm comerç de nit o compres de nit, uh -huh. és dir, els comerços allargaran el seu horari eh, fins a les 12 aproximadament, uh -huh. mentrestant també al, al mercat i a les voltes del mercat es farà un tast, uh -huh. eh, que, vull dir que penso després de les 12 de la nit i això ja ho fa l'acollida de festes ja hi ha una orquestra que farà el ball de, el ball de festa major a la plaça Comerç, és a dir que tot el mm -hmm. dia, tot el dia el tenim, el tenim ocupat. Mm -hmm. A més hem de dir una cosa important que és el, el tas de, de la paella, ja fa, ja fa uns quants anys que s'està realitzant i amb força èxit, no? Sí, bueno, èxit espectacular fins que s'acaba, no, no, no hi ha problema. No hi ha problema. Eh a part ho hem concentrat tot bastant aquí, és dir, als voltants del mercat, perquè, mm. ja dic, també el, el, el tas que l'agència propi no? És dir, que poden menjar vedella i després poden anar a participar del tas que fa al mercat. Mm, molt bé. I algunes botigues, el que sí que ens ha arribat és que no acaben de veure bé això de la Shopping Night, però... Bueno, aviam, eh, eh, això, és, això és una cosa, aviam, eh, sensible, és el tema dels horaris. Sí. Hi ha molta gent que diu, ostres, si contra l'ampliació d'horaris, però bueno, estem parlant d'una cosa molt puntual per la festa major, sí. eh? i, bueno, el que, que s'hi vol apuntar s'hi apunta, i no, hi ha molta gent que sí, i hi ha molta gent que, jo que sé, per exemple, el Darío, una gent que s'ha muntat davant de la botiga doncs, que vagin suint, no? Ah, doncs, bueno, tot bé. això anima o uns altres doncs, que fan un tas de vins, o uns altres que fan uns DJs, o sigui, mm -hmm. coses que, que, que al final el que fan és, és animar la festa, estem de, estem de festa major. Evidentment, nosaltres no estem per obrir, per obrir les nits, faltaria més, mm -hmm. eh? però sí que és una cosa molt puntual, i que, bueno, que al final el que ens interessa és que és porta gent, m'entens? Mm -hmm. Gent que conegui el barri, que coneguis comerços i que, i que, i que vegi la, el bon ambient que hi ha aquí Sant Andreu. I per això es fa aquesta festa de l'Eix, que durarà tot el dia de matí, de primera hora del matí fins a última hora del vespre. Sí, sí, sí, sí. durant tot el dia. Normalment sempre ho fem, eh? El que passa cau que s'encau així i cau, cau el, dia 29, el dia de Sant Andreu i mm. eh, fem tot el dia la festa de l'Eix. Molt bé. Doncs esperem que us suposeu d'allò més bé en aquesta festa de l'Eix. Nosaltres ja anirem comentant des d'aquí les diferents activitats que aneu realitzant. I, doncs, això, que esperem que la, la propera vegada que ens tornem a trobar, doncs sigui això, per passar-nos-ho bé i per gaudir d'aquestes festes... Sí, home, nosaltres sempre intentem passar-nos-ho bé, mm. és aquesta, perquè això, per això estem, no?, mm. a, a part de per vendre i per, i, i, i, per, tot, per tot el que hem de gastar, però aquí tots, tots volem això, no?, passar-nos-ho mm. bé, i a més, hòstia, la festa, de, la festa major Sant Andreu és l'última dels de, de barris de Barcelona, però, per tant, ens hem de fer a disfrutar. Mm -hmm. Molt bé. Doncs, Prós, Pierre Puig, moltíssimes gràcies, novament, per connectar amb nosaltres... I ja ho saps, que aquí qualsevol informació que ens puguis fer arribar doncs ja serà benvinguda. Molt bé, ja tindreu notícies perquè realment ara es presenta, sembla un, un hivern mogut. Mm -hmm. D'acord? Molt bé, doncs que Vinga. ens ho passeu bé en aquesta festa major. D'acord, vale, gràcies. Vinga, eh? Vinga. adéu, ah, adéu. Bé. Molt bé, doncs ja ho sabeu, comença la festa major de Sant Andreu, avui precisament, i eh, es farà, de, de fet en aquests moments ja s'està fent eh, des de les 10 del matí, una recollida de banc dins el que és el banc de sang de Catalunya. Aquest serà un dels temes dels quals us en parlarem avui, però abans el que volem fer és parlar d'una activitat, sí, de, a veure si ho trobem per aquí i us ho, fa, i us ho comentem tot seguit. Uh, doncs sí, uh, el que dèiem. Uh, el Sant Andreu Teatre us ofereix el segon cicle de monòlegs per festa major. I aquesta, aquests monòlegs, eh, primer, la primera secció es realitzarà demà. Doncs en parlarem d'aquí moments. Fem una pausa i tornem. Té una habitació plena d'arracals i flors. Vol despertar i saber que algú l'estima. Ses espelmes cremen serà jut dins del seu cor. Ha decidit acabant tanta rutina. Avui ho ha escrit en seu diari i ho diu així. No té ben clar que demà serà un gran dia. Tot està ben preparat i hi haurà nova funció. Puc recordar el seu somriure. Ses seves passes van cercant un som. Tens ganes d'estimar-se, ja no em mira cap enrere, s'ha fet gran, ja no em té pils. Eren dies de ressaca, eren dies d'enyorança, eren dies de mutances i de llibres males gris. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs senyora i senyors, un any més torna l'humor per a adults durant les nits dels dos dissabtes per d'aquests de Festa Major. I és per això doncs que volem parlar amb un dels que serà demà el, la, la gran estrella d'aquest segon cicle de monòlegs de Festa Major, com és el senyor David Barragan, Molt bon dia. Hola, què tal? Muy buenos días. Com estem? Com estem? Doncs demà vostè, vostè està al Sant Andreu Teatre. Sí, però un de vostè. Eh? A mi, de tu, eh? Ah, que som jovenes, que... Molt bé. Doncs Allà això... Ya las tremos ahí en el sats, haciendo dando uh -huh. un poquito de guerra. Con el espectáculo Critinus Cómicos, uh humor para adaptados, que és es el espectáculo nuevo que estrené el año pasado y en Teatraneo estuvimos también dando guerra mm -hmm. y ahora al Zath a ver a qué tal. Muy bien. Uh, ¿cómo definiría más el espectáculo de Malcretinus Cómicos? Bueno, uh, es, eh, para mí es algo un poco diferente, se sale se sale un poco de de del estándar de monólogos, probablemente todo hacer más teatral, un poquito diferente, para un poquito más de chicha. Mira, mm -hmm. el Cretinus es parte de la base de que todos eh, los seres humanos hacemos muchas tonterías mm. y que en el fondo somos bueno, hacemos cosas de, muy absurdas y a partir de ahí ya empieza a crear una serie de gags, una serie de historias, de historias personales de, desde el ejército hasta una fiesta en Andalucía porque mis padres son andaluces y bueno, mm -hmm. tocamos un poquito muchos temas, seguro que mañana los que vayan para allá no se van a quedar indiferentes, vamos seguro, seguro que se oigan mm -hmm. me río hasta yo, que lo he hecho mil veces y mañana <risa> I tu que estàs, ubicado aquí en Barcelona? Yo vivo al Llinás del Vallès. Al Llinás del Vallès, al costat de casa sí, meva. Sí. Ah. Pues yo. Jo, jo. jo sóc de Carle de Déu. Ah, joder, que <ríe> sóc aquí, aquí Ahí vas estar a la Déu, jo, allà a Sopana, ah, Un ves. gran pueblo. Sí, senyor. Doncs el que sí que hem de dir és que l'humor que ens porta les demà és una mica gamberro, no? Sí, pues bueno, es gamberro, pero dentro de del orden, ¿eh? no no creo que sea excesivamente Yo intento ser bastante bastante light, depende de, políticamente, no me gusta ser demasiado políticamente incorrecto, eh. Toco muchos temas y me gusta dar pinceladas, pero tampoco me gusta meterme en temas políticos o en temas así, no creo que para hacer humor sea necesario. Ya nos reímos bastante con la televisión. Es una gracia, uh -huh. cada vez que es el telediario, una cosa tremenda. <risa> lo que sí que tenemos que decir importante es que has participado en el Club de la Comedia y en muchos programas de televisión, con lo cual la gente pues no se, te, no se hará extraña de verte mañana por el, en el Santander Teatro, ¿no? Supongo que no, que la gente suene, sí, pero, pues, uh -huh. que suene pero hace tanto tiempo ya que, bueno, ¿no sabes <risa> lo que pasa, lo ¿no? Que la televisión estas cosas, si no sales cada día, la gente se olvida. Pero bueno, yo... No me puedo quejar porque voy trabajando, voy, estoy en el circuito profesional, en mi teatro, mis historias, mis salas de comedia. Y la televisión no, nunca ha sido una, una cosa que, bueno, cuando sale, sale y tampoco es algo que, uh -huh. que a los cómicos, a, a mí particularmente no sobre mucho mucho. ¿Cómo llegó el poner en marcha esta, estos espectáculos, la, las comedias? A partir, de, ¿A partir de cuando se te da bien esto de, de hacer de cómico? Mira, yo, yo es que siempre he hecho teatro desde a ¿sabes? Yo, uh -huh. yo he hecho los pastorets, ¿eh? he hecho pastorets, pues... toda la vida, yo he hecho la de Ruballón, la de Juquet, de Lucifer, yo hacía he de todo. Yo ah, he hacía he el teatro de siempre. pero un momento que también se me daba bien escribir, ¿no? me gustaba escribir y yo vi al principio el Club de la Comedia y siempre me daba no sé, yo pensaba que lo que veía en la televisión eh, a mí como se me daba bien escribir y era tener una cierta ironía y una cierta gracia siempre he pensado que, que a mí eso se me daría bien. Mm. Y casualmente una vez, una noche loca ya que ya se me ocurrió subir a un escenario a probar una historia con un, bueno, el dueño local que me conocía mm. y se ve que gustó y a partir de ahí eso hace 13 años ya, hasta hoy mm. es casi que fue así tan tan repentino y tan raro Y el público al cual te diriges muy amplio, ¿no? Sí, es bastante amplio. Eh? No es un espectáculo para para niños, porque no entenderían nada, mm. pero a partir de 18 para arriba, incluso de 16, eh? para gente joven perfectamente. O sea, y de, de 16 a 80. O sea, yo intento hacer un humor bastante estándar para llegar al, al mayor abanico de público posible. Uh -huh. Y también según el espectáculo que nos presentas... a eh... Hablas de, de que muchos de nosotros somos cretinos, ¿no? Nos comportamos muchas veces los seres humanos como cretinos. Mm. Y eso, después de analizarlo mucho, te das cuenta de que hay situaciones que dices, bueno, aquí las comporto un poco como un, un idiota. Pero eso nos pasa a todos, ¿eh? Creo que todos nos pasa por eso alguna vez, de comportarnos un poco como un cretino, de decir, bueno, aquí no, mm. no sé lo que he hecho yo. Pero eso suele pasar a veces. No es, una, es una, algo del ser humano que que nos pasa todo, vamos. Uh -huh. Porque tú también has recorrido toda toda la península, toda España. Sí, es lo que tenemos los cómicos, que no paramos. Es, eh, yo ahora, uh -huh. mira, yo ahora este mes me quedo ya por un poquito más por casa, pero hubo dos meses de gira por ahí con el espectáculo y, y, y también cuando llevo tantos años ya hay un momento que dices, bueno, ya me quiero quedar ya un mesecito en casa ah. con mi gato, <ríe> que claro. la población me sí. ha a la gata y, y también de los bolos cerquitos, de las más cerca también se agradece. Que vale la pena descansar un rato también. O por lo menos de viajar tanto tú, que ostras que canso también. ¿eh? Todo todo en la vida calza Al principio es muy bonito, pero tantos años viajando por ahí también necesitas un tiempo de estarte en tu casita y actuando cerca, que siempre, siempre está mejor. Sí, por lo que estoy viendo, 12 años recorriendo teatros y salas de, de comedia. Sí, sí. sí. Pero fines la es el trabajo que me gusta. Yo tuve suerte que vi la luz en un momento dado y vi lo que, bueno, lo que se me daba bien y era lo que me gustaba y poder dedicar a uh -huh. lo que te gusta, eso es un regalo del cielo, porque uh -huh. mucha gente no no trabaja lo que le gusta o ni siquiera al final acaba sabiendo lo que le gusta en realidad y, y nunca lo sabrá, ¿no? Y esto es una uh -huh. lástima, pero en ese sentido yo he tenido suerte además tampoco no es excesivamente caro o sea, precios muy populares 10 euros claro, populares siempre sí, siempre sí. Es que no, no está la cosa solamente no, no, no está no. la cosa cosaiendo simplemente no sé por qué yo me da cuenta que no sé alguien está hablando de crisis por ahí sí. hace unos años ya que no se ve el fin no se ve la luz al final del túnel ¿eh? todos, uh -huh. a ver lo que pasa ya tenemos las casa todos entiendo ¿eh? de qué tarde uh -huh. temprano pero hombre Yo tengo una esperanza hace dos o tres años, ¿eh? A pues a ver, invita a los vecinos y vecinas de Sant andreu y de Rudalías a ver si se acercan mañana al, al Santandreu Teatro. Claro, vecinos y vecinas de Sant andreu y Rudalías. <risa> <risa> Tener en cuenta que mañana a las nueve de la noche hay un espectáculo estupendo que tinus cómicos interpretado por David Paragán, uno de los cómicos más... Eh, ...que más trabaja en este país, no es que lo diga yo... Uh -huh. ...soy yo el que trabaja y me doy cuenta... ...y seguro, seguro que que no que no va a dejar indiferente a nadie... ...porque más de una, más de dos, más de catorce... ...y espero que más de cien carcajadas... ...y más de doscientas incluso arranquemos al público asistente... ...porque yo me lo paso muy bien haciéndolo... ...eso se transmite y seguramente cuando tú te lo pasas bien... hace que la gente se lo pase bien y sea su comunión, una comunión estupenda en el teatro que espero que sea se haga mañana, así que uh -huh. tantos todos invitados, unos invitados no, que son de 10 euros, para que no van a pagar. <risa> pero creo que es bastante barato. Ah, y pero con 10 euros seguro, pues, muy bien, así que los espera todos allí mañana. Muy bien, pues humor para inadaptados mañana. Mañana estaros a todos mañana aquí. <risa> de acuerdo, pues nos vemos mañana entonces en el Sant Andreu Teatro y que te lo pases muy bien tanto tanto reír a ellos como que ellos te, te transmitan también sensaciones buenas, ¿no? Claro, de eso se trata. Uh -huh. Muy bien. Pues, David Barragán, muchísimas gracias y eso, nos vemos mañana. Muy pues bien, nos vemos mañana. Gracias. Venga, que vaya muy bien. Adiós. Don, ya os se vea. Al Prub, demá, a, al... A les 21.30 de la nit teniu l'oportunitat de passar-vos pels Entendreu Teatre, que es troba al carrer Neopatria número 54, com tots sabeu, en cantonada amb la Rambla de febrer Puig, i podreu gaudir d'aquest creatinus còmicus, humor per inadaptadors, amb el qual doncs, avui hem pogut fer un tast amb el seu, amb el seu representant, no? amb el còmic gran d'aquest espectacle, que és el David Barragán. Nosaltres el que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem amb més informació, avui també parlant de la Festa Major de Sant Andreu. Fins ara. cia Tres malotes comvien sense massa so Una d'elles es pot aplanar de records N ha dues negress que juguen a se pa por Oix, Viuen a un pis de 150 habitacions Bones vistes uii estan en menja’ Hi ha conflictes el val tenirla ho no se n'adonen que amb un batllustre et seran molts sobreviure ni és un espai tan gran, viure moments molt complicats. No els ajuden, no, no, com bones personals. Ja ho diuen, no doncs són massa. És molt i tu, no ho no t'acoguis aguantar, el món t'esperen ganes. Arriba't el moment. No te'n passi, que no s'apreni. Ah! Vol tancar els ulls i veure que és al seu costat. No té pressa. Ses coses van comanda han d'anar. Ses maletes com buides en algun racó allà força amb un pat just tret seran molts sobreviure dins un espai tan gran que fa viure moments molt complicats molts no ajuden no no confones persones ningú en dos són massa. Tres, Tres tu, tu, me'n queden amb tu. No perds les esperances, no, no, no te'n vull aguantar.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 Doncs el que dèiem, continuem parlant de festa major i una de les activitats destacades d'avui és la campanya de donació de sang que es fa motiu, per exemple, d'aquesta festa major i que organitza el Banc de Sang i Tejits, amb qui parlem ara mateix, amb un dels seus responsables, com és el senyor Arnau Maspons. Molt bon dia. Molt bon dia, Jordi. Doncs explica'ns, aquesta marató que es està realitzant avui des de les 10 del matí fins a les 9 de la nit, que no pareu, no? Exacte, bé, bueno, sí que estem una petita aturada per dinar, de, de dues a quatre del migdia, però bé, com bé dius tu, fins a les 9 hi serem, esperant a tots els donants que, que ho vulgueu a, uh -huh. per poder venir a fer la donació. I quina, eh, què, és el que, què és el que busqueu amb aquesta recollida d'avui? S'acosta a l'època nadalenca i és un moment en què també les reserves de sang eh, baixen, també hi ha... Grips, hi, ha, hi ha més hi ha més malalties i, i sobretot és mantenir aquest nivell de bosses per a totes les persones que ho necessiten als hospitals, a les clíniques. Uh, sempre es necessita, però en, en èpoques de Nadal, en èpoques de fred, encara més. Uh -huh. A més, uh, pel que he sentit, uh, voleu superar un, la xifra de 150 donacions avui. Exacte, recuperem el, el divendres com a dia de la donació, l'any passat ho vam fer uh, en dijous, Mm -hmm. i esperem superar aquesta xifra, si podem arribar als 200 uh, seria fantàstic i superar-los encara més, uh, seria tot un èxit. Mm -hmm. Estareu durant tot el dia al Centre Cultural Can Fabra? Exacte, mm -hmm. a l'Auditori, just entrant amb Esquerra, i la veritat també aprofitar per agrair al Centre Cultural i al Districte les facilitats per poder-ho fer, i realment, la Biblioteca també uh, ens ha donat suport repartint a tots els seus usuaris el, uh, la, la, la informació també la Fundació en la Unió Esportiva Sant Andreu, en, també per tots els donants que vingueu, tindreu dues entrades de franc eh, per veure el, el proper partit del dia 22 de desembre contra el filial del, del València, vull dir que una, la suma d'esforços esperem que dongui resultat. I tu que es, li, treballes al Banc de Sang i Teixits, perquè és important avui donar sang? És important perquè no saps mai eh, si tu la podràs necessitar, no? En, en, en primer lloc, i al igual que agradaran aquella persona que, que la necessita poder-ne tenir, eh, és una cosa que no es pot fabricar, per tant és una, és una responsabilitat que, que tenim el, els que estem sants i els que estem forts, que pesem més de 50 quilos eh, envers a la societat i envers a, a la gent que ho necessita. Mm. A més, avui ho podrem fer a, a Can Fabra, que és un espai prou ampli com perquè, a més, doncs, també puguin consultar llibres Correcte. i puguin passar el dia doncs, al centre cultural. Exacte. Tant el refrigeri que oferim nosaltres, després encara poden eh, continuar fent la part del refrigeri com dius, a, a, la, a, a la biblioteca amb les magnifiques instal·lacions, tant amb llibres, eh, si es volen posar alguna pel·lícula o que aquestes instal·lacions són fantàstiques. Uh -huh. Molt bé. Doncs nosaltres el que fem des d'aquí és una crida perquè tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu doncs, que s'acostin avui a Can Fabra perquè podran donar sang i podran doncs, facilitar la vida de les persones. No? Exactament, Jordi. Moltíssimes gràcies. Molt bé, doncs Arnau, moltíssimes gràcies. Adéu, bon dia. Ens retrobem. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Avui, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit, al Centre Cultural Can Fabra, donació de sang amb motiu de la festa major i o organitzat pel Banc de Sang i Teixit, l'Ajuntament de Barcelona i el Centre Cultural Can Fabra, que és on heu d'anar per poder fer aquesta donació. Doncs nosaltres el que fem ara mateix és una nova pausa i atenció perquè estem de cap de setmana, estem de festa major i ens agradaria saber què és el que podem fer aquests dies per passar-nos-ho d'allò més bé. Fem una pausa i tornem amb la nostra habitual agenda. Fins ara! S'està privant tota la nit per escombrar els records de sobre el teu. Demà, quan et faci fora del meu cap, no buscaré refugi en aquest bar. Fora, o que entri a dins. Passeja't cada tarda per tot un poble amb Jordi Garcia. Doncs senyores i senyors, continuem amb el nostre programa d'avui i ja és moment ara de comentar-vos algunes de les notícies, algunes dels actes, algunes activitats que hi ha preparades doncs, per, el, per aquests propers dies. Precisament avui hi ha la primera mostra d'imatgeria festiva de Sant Andreu de Paluma. L'espai Josep Bota del Fabric Coats a la carrera de Sant Adrià número 20 us ofereix avui la primera mostra d'imatgeria festiva de Sant Andreu de Palomar una exposició de tots els gegants, capgrossos, trapocaires i altres figures que hi ha a Sant Andreu de Palomar i els seus elements I atenció perquè tal i com us hem dit en començar el nostre programa d'avui eh, ja s'han presi... ja ja presentat les candidatures dels Premis Sant Andreu 2013 eh? uh -huh. El llistat de candidats presentats bueno, són la comissió de festes de la Sagrera, Jaume Seda i Mariner Alberto Rubio Muñoz i el Premi es lliurarà precisament tal i com hem dit avui a les 7 de la tarda a l'espai Josep Bota de la Fabra i Coats, al carrer Sant Adrià, número 20. Més coses a comentar-vos, doncs dir-vos que la neu Ibanov us ofereix eines per la captació de finançament públic i privat, la Nau Ivanov i Polt Lach posen en marxa doncs, aquesta primera edició del curs Eines per a la captació de finançament públic i privat amb l'objectiu d'ajudar els creadors en les sempre difícil tasques de recerca de finançament per poder desenvolupar i engegar els seus projectes i de cobrir aquestes necessitats a través d'un programa de petites formacions orientades a donar suport a les iniciatives de joves creadors. Doncs hem de dir que aquesta activitat es portarà a terme a la Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 avui mateix durarà 4 hores i es realitzarà de 4 de la tarda a 8 del vespre per un preu de 30 euros. Les places, doncs, un 20... Per... sí, 20 persones màxim. La llengua del taller serà al català i per més informació podeu adreçar-vos a formació arroba Anem ara cap a un altre barri de Sant Andreu, anem cap a Naves. Anem al centre cívic de Naves perquè us ofereix un cicle de cinema i salut a Sant Andreu. El Centre Cirit de Navas, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix doncs, aquesta setmana cada dia a les 6 i de la tarda i fins divendres un cicle de cinema i salut a Sant Andreu. Molt bé, doncs acosteu-vos i que us ho passareu d'allò més bé. El Centre Cultural Can Fabra també us ofereix una jornada de donació de sang, tal com hem informat. El Centre Cultural Can Fabra, al carrer del CIR 924, us ofereix avui de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 del vespre una jornada dedicada al banc de sang i a una, una donació voluntària de sang. La campanya de donació al Centre Cultural Can Fabra vol aconseguir, tal com hem dit abans, el màxim de participació. L'objectiu, assolir més de 150 donacions en uns al dia. Es realitzarà a l'Auditori de Can Fabra i organitza Banc de Sang de Catalunya. Més coses a comentar-vos. S'entendreu doncs que un memora el 300 aniversari dels fets de l'11 de setembre de 1714. L'any 20 es complirà el 300 aniversari dels fins de l'11 de setembre de 1714. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Barcelona organitza de manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya una commemoració ciutadana que servirà per redescobrir la ciutat del segle XVIII, entendre la dimensió dels fets i posar-los en relació amb la realitat present i les expectatives de futur. Doncs ahir ja us vam, ja us vam comentar un acte i avui dir-vos que a Sant Andreu s'ha organitzat per demà dissabte a les 11 del matí un itinerari històric amb el nom Sant Andreu de Palomar 1640-1714. Anirà a càrrec de Jaume Seda i Mariner i sortirà de la plaça Orfila. Recordeu, punt de trobada, 11 del matí, demà. Més coses a comentar-vos. don La Fabra i Coats us ofereix al Barcelona l'App, taller Sons de Sant Andreu. La Fabra i Coats, al carrer del Sant Adrià número 20, us oferirà demà dissabte el taller Sons de Sant Andreu. Doncs sí, i si vols participar en una activitat diferent on els sons del teu barri són els protagonistes, doncs... És tractat d'una activitat per a les famílies en què anirem a la cerca de sons de la Festa Major del Barri, els escoltarem i ens registrarem per després doncs, crear un mapa sonor virtual amb tots els sons. El taller consisteix en dues sessions. La primera es faran enregistraments de sons pel barri i la segona es dissenyaran de paisatges sonors virtuals amb eines informàtiques. Més coses a comentar-vos. Anem novament cap al Sant Andreu Teatre perquè us ofereix s'ha acabat el broc i la càrrec dels electro-toilets. L'escenari del delalçat al carrer deÀneu Patrí número 54 es converteix en un videojoc immens en on Oscar Dalmau narra les aventures dels electrotoilelets. I qui no recorda qui no recorda la inconfossible veu d'Oscar Dalmau que acompanyarà els electrotoiles a través d'una llegenda popular del Ripollès en una trepidant aventura digital amb sentit de l'humor i la participació del públic. Doncs això una divertidsima aproximació a la cultura popular catalana, música, videojoc, humor i la participació del públic. Aquesta activitat, els Entendeu Teatre, la podeu gaudir demà a partir de 2.45 de, de la tarda i diumenge en dues sessions, a les 12 del migdia i a 2.45 de, de la tarda. I encara ens queden més coses a comentar-vos perquè els Entendeu Teatre us ofereix la representació de l'obra Pedra a Pedra.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 doncs eh, es tracta d'aquesta representació de l'obra Pedra Pedra que podeu gaudir els demà dissabte a partir de dos quarts de sis de la tarda i diumenges i festius a les 11 a les totze del migdia i a dos quarts de sis de la tarda Recordeu que l'aforament eh, és limitat a 100 persones que és adreçat a tots els públics, que és en català i que val només 9 euros és a dir, totalment econòmic i a l'abast de la majoria de la gent doncs parlem ara de la Nau Ivanov, ens anem cap a la Sagrera, que us ofereix la representació de tres efímers. La Nau Ivanov al carrer d'Honduras número 28 us ofereix avui, demà i diumenge, la representació de l'espectacle Tres Efímers a càrrec de la companyia La Confiteria Teatre. Doncs sí, efímers, segons el diu el diccionari, doncs es tracta d'un adjectiu, de molt curta durada. Passatge, Passatger, fugaç, breu, momentani, temporal, transitori, parla de tu i també parla de mi i també d'ell, parla de tots nosaltres, això és tres efímers, però sobretot parla d'ells, d'ells tres. Tres efímers neixen de la necessitat d'explicar-nos i del buit de l'existència. D'aquesta explicació, del per què fem i desfem, de la recerca en l'altre i de la perspicàcia de, de la solitud, de l'instant decisiu i de l'oblit. Tres efímers parla d'aquest moment, d'aquest instant, de l'aquí i l'ara. Tres efímers, podeu gaudir a la nau Ivanov, són tres peces dramàtiques breus que giren al voltant del moment passatger, de la famiditat. Tres efímers no deixa de ser un encàrrec per encomanar tres dramaturs, tres peces breus per a tres joves actors de la mateixa franja d'edat. Aquestes peces han de ser concebudes per ser portades a escena sense que tinguin res a veure l'una amb l'altra. Doncs tres dramaturs, tres actors, tres peces per a tres experiències, efímers, la fugacitat del temps. I tot això dut a escena des de la visió d'una dona. Doncs tres efímers, parlem. Uh, un, de la, un dels efímers és l'últim sopar de Gerard Guix, un anfitrió, dos convidats. L'altre és 7 segundos de Marc Angelet, que és en, català, en castellà i que és efímer, és el segon efímer. I l'últim, també és en català, és el RIP de Javi J. Moyano. És el efímer que ens parla de 15 anys després en què en Pau, l'Ivan i en Roger tornen a la cabanya on passaven les vacances de petit segurament que us ho passareu d'allò més bé hem de dir que eh, doncs un dels efímers és en, en castellà que és eh, bé, en català i en castellà que és l'últim sopar de Gerardkis que és el primer efímer a l'efímer 2 són 7 segundos que és en castellà i el rip és en català La dura de tot aquest espectacle d'efímers doncs una hora amb 50 minuts l'entrada és de 12 euros i els pels amics de la Navi Benof 50% de descompte. Doncs aquest espectacle efímer es pot gaudir a la Navi Benof avui i demà a les 9 de la nit diumenge a les 7 de la tarda. Nosaltres marxem re, eh, quan passeu una bona festa major i que passeu un bon cap de setmana. Adéu, seu!